Такі різні потяги, у 19 столітті люди усвідомили переваги рейкового транспорту перед іншими видами, і він прийшов у міста. Одним із перших екіпажів для перевезення публіки стала конка Критий кінний візок, який ходить по рейках. На зламі 19-го і 20-го століть, коли були винайдені легкі та потужні електричні мотори. Кони змінила електрика. Німецький інженер Вернер Сіменс уже в 1879 році возив пасажирів у вагонах на електричній тязі. Над рейками натягнули контактний дріт, по якому пустили електрику, а пасажирський вагон обладнали дуговим струмознімачем – пантографом. Електромотор був схований під підлогою салону. Новий вид транспорту назвали трамваєм. Слово «трамвай» виникло ще в часи старовинних кінно-рейкових екіпажів і означало воно військова дорога». У перенаселених містах залізниця прийшла на допомогу наземному транспорту. Життя мегаполісу важко уявити собі без швидкого і зручного метро, що не залежить від погоди і заторів на дорогах. Вперше залізниця під землею з'явилась у 1860 році в Лондоні. Її хрещеним батьком став британський інженер Джон Фаулер. За його задумом потяги урухомлювали невеличкі паровози, тож у метро було димно і задушливо. Ситуація змінилася, коли у 1890 році на зміну паровозам прийшли електровози. Метрополітен завоював популярність, тож невдовзі підземну дорогу побудували у Будапешті, Парижі, Мадриді та Нью-Йорку. Перша лінія Київського метрополітену відкрилася 6 листопада 1960 року. Зараз він складається з трьох ліній, загальна довжина яких – понад 60 км. Щоб розвантажити дороги, рейки, зрештою, проклали і над землею. В 1876 році у Нью-Йорку була побудована перша лінія повітряного трамвая. Від звичної залізничної колії – Залишилася лише одна рейка, і конструкторам довелося вирішувати складне завдання: як зробити вагони стійкими, а рух безпечним. Вихід було знайдено у 20-му столітті. Завдяки особливій конструкції вагон став обіймати рейку своєю нижньою частиною. Від перекидання його утримують спеціальні ролики, які спираються на рейку збоку.